vi fortsätter med de här svåra bindorden. Jag ska inte förklara så mycket, jag ska bara läsa många olika meningar med samma bindord. Och då kallas det huvudsats, det som är före bindordet. Och det som kommer efter kallas för bisats. Okej, okay, vi börjar med ordet att. Att det, är, det kommer efter sådana ord som jag tror att jag, han sa att han tycker att han berättar att då jag jag tror att du inte vill komma. Jag tror att du inte vill komma. Jag tror att du inte vill komma. Hon tycker att jag inte är snäll. Hon tycker att jag inte är snäll. Hon tycker att jag inte är snäll. Barnen berättar att de aldrig har ätit spettekaka. Barnen berättar att de aldrig har ätit spettekaka. Barnen berättar att de aldrig har ätit spettekaka. Spettekaka är en skånsk kaka som är väldigt söt. Den är hög, man skär den i små bitar. Tycker du att jag ska klippa mig? Tycker du att jag ska klippa mig? Tycker du att jag ska klippa mig? Abdul svarar att lärarna nog är väldigt trötta. Abdul svarar att lärarna nog är väldigt trötta. Abdul svarar att lärarna nog är väldigt trötta. Eva tror att filmen är bra. Eva tror att filmen är bra. Eva tror att filmen är bra. Tror du att han vill åka med oss? Tror du att han vill åka med oss? Tror du att han vill åka med oss? Anna säger att det är kallt. Anna säger att det är kallt. Anna säger att det är kallt. Jag tycker att vi ska sluta nu. Jag tycker att vi ska sluta nu. Jag tycker att vi ska sluta nu. Åsa har berättat att hon har vunnit pengar på lotto flera gånger.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 När de gör något. Man måste vänta. Hon väntade att prata tills de var hemma. Hon väntade att prata tills de var hemma. Hon väntade och pratar tills de var hemma. De åkte och åkte tills bensinen nästan var slut. De åkte och åkte tills bensinen nästan var slut. De åkte och åkte tills bensinen nästan var slut. Hunden drack vatten tills den inte var törstig mer. Hunden drack vatten tills den inte var törstig mer. Hunden drack vatten tills den inte var törstig mer. Alla barnen skrattade och lekte. Tills de blev trötta. Alla barnen skrattade och lekte tills de blev trötta. Alla barnen skrattade och lekte tills de blev trötta. Akil, Akil tvättade kläder tills allt var rent. Akil tvättade kläder tills allt var rent. Akil tvättade kläder tills allt var rent. Marie, du kan vänta här tills jag kommer. Marie, du kan vänta här tills jag kommer. Marie, du kan vänta här tills jag kommer. Gustav, du måste vänta vid hållplatsen tills jag kommer, sa mamma. Gustav, du måste vänta vid hållplatsen tills jag kommer, sa mamma. Gustav, du måste vänta vid hållplatsen tills jag kommer, sa mamma. I söndags satt Paula och pluggade, studerade, tills hon fick ont i ögonen. I söndags satt Paula och pluggade tills hon fick ont i ögonen. I söndags, sa Paula och pluggade tills hon fick ont i ögonen. Igår kväll var Svenssons, alltså familjen Svensson, Svenssons. Igår kväll var Svenssons ute i trädgården tills det blev mörkt. Igår kväll var Svenssons ute i trädgården tills det blev mörkt. Igår kväll var Svensson ut ute i trädgården tills det blev mörkt. Så kommer ett annat tidord berätta något om tiden. Det här är nästan som före. Det är ordet innan. Anna åt innan hennes pappa kom hem. Anna åt innan hennes pappa kom hem.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 Vi måste planera innan vi vet vad vi ska göra. Vad vi ska göra. Vad vi ska göra. Vad vi ska göra. Elisabet rättar alla prov innan kursdeltagarna får se dem. Elisabeth rättar alla prov innan kursdeltagarna får se dem. Elisabet rättar alla prov innan kursdeltagarna får se dem. Maten måste bli klar innan gästerna kommer. Maten måste bli klar innan gästerna kommer. Maten måste bli klar innan gästerna kommer. Eva kommer hem innan klockan är 5. Eva kommer hem innan klockan är 5. Eva kommer hem innan klockan är 5. Barnen leker ofta innan de ska äta middag. Barnen leker ofta innan de ska äta middag. Barnen leker ofta innan de ska äta middag. Ibland äter Eva och barnen innan Peter kommer hem. Ibland äter Eva och barnen innan Peter kommer hem. Ibland äter Eva och barnen innan Peter Barnen badar innan de går och lägger sig. Barnen badar innan de går och lägger sig. Barnen badar innan de går och lägger sig. Peter eller Eva läser en saga innan barnen somnar klockan nio. Peter eller Eva läser en saga innan barnen somnar klockan nio. Peter eller Eva läser en saga innan barnen somnar klockan nio de kom till festen innan maten var färdig. de kom till festen innan maten var färdig. de kom till festen innan maten var färdig. jag vaknade innan veckaklockan ringde. jag vaknade innan veckaklockan ringde. jag vaknade innan veckaklockan ringde. Eva tar på sig kappan innan hon går ut. Eva tar på sig kappan innan hon går ut. Eva tar på sig kappan innan hon går ut. Innan jag somnar läser jag en stund. Innan jag somnar läser jag en stund. Innan jag somnar läser jag en stund. Man måste skala en banan innan man äter den. Man måste skala en banan innan man äter den. Man måste skala en banan innan man äter den. Många barn är på dagis innan de börjar skola. Många barn är på dagis innan de börjar skolan. Många barn är på dagis innan de börjar skolan. är ett annat ord som heter inte förrän. Som är att man måste vänta. Precis samma som tills. Men man måste vänta. Och så finns det ett ord som heter inte. I första biten av meningen. Så du får inte gå till skolan förrän du har låst dörren. Du får inte äta banan förrän du har skalat den.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 Förrän. Inte, inte, inte Pelle får inte gå ut förrän han har städat sitt rum Roger somnade inte förrän klockan var tre i natt Rågor somnade inte förrän klockan var tre i natt Rågor somnade inte förrän klockan var tre i natt Gå inte förrän jag har kommit tillbaka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 Mamma lägger barnen medan pappa lagar te. Mamma lägger barnen medan pappa lagar te. Mamma lägger barnen medan pappa lagar te. Barnens faster nattar barnen. Alltså lägger dem i sängen och kramar dem och pussar lite. Barnens faster nattar barnen medan deras mor vilar sig. Barnens fastor natta barnen medan deras mor vilar sig. Barnens fastor nattar barnen medan deras mor vilar sig. Jag äter medan du pratar ihjäl mig. Du pratar så mycket så att jag blir alldeles trött. Barn, jag äter medan du pratar ihjäl mig. Jag äter medan du pratar ihjäl mig. Medans, mens, medan, mens du pratar ihjäl mig på skonska Jag äter medan du pratar ihjäl mig. Jag äter medan du pratar ihjäl mig. Jag sitter och väntar medan målarfärgen på väggen torkar. Då får du vänta länge. Jag sitter och väntar medan målarfärgen på väggen torkar. Jag sitter och väntar medan målarfärgen på vä väggen torka. Alla var trötta medan läraren pratade. Alla var trötta medan läraren pratade. Alla var trötta medan läraren pratade. Barnen är på dagis medan Peter och Eva jobbar. Barnen är på dagis medan Peter och Eva jobbar. Hon lagar mat medan hon pratar med barnen. Hon lagar mat medan hon pratar med barnen. Hon lagar mat medan hon pratar med barnen. Eva, Peter brukar diska medan Eva läser tidningen. Peter brukar diska medan Eva läser tidningen. Peter brukar diska medan Eva läser tidningen. Eva och Peter tittar ofta på tv på kvällen medan barnen leker. Eva och Peter tittar ofta på tv på kvällen medan barnen leker. Eva och Peter tittar ofta på tv på kvällen medan barnen leker. Dennis lyssnar på radio medan han lagar mat. Dennis lyssnar på radio medan han lagar mat. Dennis lyssnar på radio medan han lagar mat. Man kan inte borsta tänderna medan man äter. Man kan inte borsta tänderna medan man äter. Nej, då har man ju en massa mat i munnen. Man kan inte borsta tänderna medan man äter. Holger rökte fem cigaretter medan han talade med sin kompis i telefon. Holljar rökte fem cigaretter medan han talade med sin kompis i telefon. Holljar rökte fem cigaretter medan han talade med sin kompis i telefon. Herr Jansson steker kotletter medan potatisen kokar. Herr Jansson steker kotletter medan potatisen koker. Herr Jansson steker kotletter medan potatisen kokar. Och så har vi när. Alltså inte frågeordet när. Det är inte när kommer du hem. Utan det berättar något om tiden. Det berättar precis då hände det. Just då hände det. Hon satt och läste när hennes man kom hem. Hon satt och läste när hennes man kom hem. Hon satt och läste när hennes man kom hem. Katten blev rädd när hunden skällde. Katten blev rädd. När hunden skällde. Katten blev rädd när hunden skällde. Blev rädd när hunden skällde. I Malmö blir alla glada när slatten kommer till Rosengård. I Malmö blir alla glada när slatten kommer till Rosengård. I Malmö blir alla glada när slatten kommer till Rosengård. Alla ville se när helikoptern landade. Alla ville se när helikoptern landade. Alla ville se när helikoptern landade. Hon har tråkigt när vi bara arbetar. Hon har tråkigt när vi bara arbetar. Hon har tråkigt när vi bara arbetar. Vi vet inte när vi slutar skolan idag. Vi vet inte när vi slutar skolan idag. Vi vet inte när vi slutar skolan idag. Familjen åker alltid till Italien när det inte är bra väder i Sverige. Familjen åker alltid till Italien när det inte är bra väder i Sverige. Familjen åker alltid till Italien när det inte är bra väder i Sverige. I morse träffade jag Lena när hon väntade på bussen. I morse träffade jag Lena när hon väntade på bussen. I morse träffade jag Lena när hon väntar på bussen. Hon blir ledsen när jag aldrig ringer till henne. Hon blev ledsen när jag aldrig ringer till henne. Hon blir ledsen när jag aldrig ringer till henne. Hon blev ledsen när jag aldrig ringer till henne. Fråga när du kommer. Han frågar när du kommer. Han frågar när du kommer. Vi ska gå på bio när vi har tid. Vi ska gå på bio när vi har tid. Vi ska gå på bio när vi har tid. i Sverige slutar grundskolan när de är 16 år. Barnen i Sverige slutar grundskolan när de är 16 år. Barnen i Sverige slutar grundskolan när de är 16 år. När min mormor var 14 år började hon arbeta. När min mormor var 14 år började hon arbeta. När min mamma var 14 år började hon arbeta. Igår gick jag och min man på bio när vi hade ätit middag. Igår gick jag och min man på bio när vi hade ätit middag. Igår gick jag och min man på bio när vi hade ätit middag. Får jag låna boken när du har läst den? Får jag låna boken när du har läst den? Får jag låna boken när du har läst den? När våra barn har somnat är det tyst i huset. När våra barn har somnat är det tyst i huset. Pär blev glad när Hel Helen kom hem igen. Pär blev glad när Helen kom hem igen. Pär blev glad när Helen kom hem igen. Nu ska vi förklara olika saker. Då har vi därför att, vi har eftersom, och vi har för att, och vi har så att. Vi börjar med därför att. De är samma. Vi älskar Grekland därför att maten är så god. Vi älskar Grekland därför att maten är så god. Vi älskar Grekland därför att maten är så god. Samira åkte till Kina därför att hennes mormor bodde där. Samira åkte till Kina därför att hennes mormor bodde där. Samira åkte till Kina därför att hennes mormor bodde där. Vi stannade hemma därför att vädret inte var bra. Vi stannade hemma därför att vädret inte var bra. Vi stannade hemma därför att vädret inte var bra.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 Jag vill att du kommer hem därför att du alltid gör mig glad. Jag flyttade till Göteborg därför att jag började studera där. Jag flyttade till Göteborg därför att jag började studera där. Jag flyttar till Göteborg därför att jag började studera där. Han kommer inte idag därför att han inte är frisk. Han kommer inte idag därför att han inte är frisk. Han kommer inte idag därför att han inte är frisk. På söndagar träffar de aldrig kompisar därför att de inte hinner. På söndagar träffar de aldrig kompisar därför att de inte hinner. På söndag träffar de, på sönder. På sönder träffar de aldrig kompisar därför att de inte hinner. Pär bör sluta röka, bör sluta röka. Det är bäst om man gör det. Han bör göra det. Det är bäst. Pär bör sluta röka därför att han hostar mycket. Pär bör sluta röka därför att han hostar mycket. Pär bör sluta röka därför att han hostar mycket. Malin är glad därför att hon har vunnit på tips. Malin är glad därför att hon har vunnit på tips. Malin är glad därför att hon har vunnit på tips. Tips är så att man lämnar in i affären när man gissar om det ska bli kryss eller etta eller två 2, 2 när det är fotboll. Så betalar man och så kan man vinna pengar. Katarina är trött därför att hon har sovit för lite. Katarina är trött därför att hon har sovit för lite.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 Därför att kan man aldrig sätta först i en mening, men det kan man göra med eftersom. Det är bara därför att som inte kan stå först i någon mening. Men nu tar vi med eftersom i mitten. Petter var trött eftersom han inte hade sovit på natten. Petter var trött eftersom han inte hade sovit på natten. Petter var trött eftersom han inte hade sovit på natten. Bilen gick sönder eftersom motorn inte hade någon olja. Bilen gick sönder eftersom motorn inte hade någon olja. Bilen gick sönder eftersom motorn inte hade någon olja. Sönder i trasig. I ty. I tid trasig sönder. Samma sak. Julia drack mycket juice eftersom hon alltid var törstig. Julia drack mycket juice eftersom hon alltid var törstig. Julia drack mycket juice eftersom hon alltid var törstig. Sigun gillar att måla tavlor eftersom hon alltid blir lugn då. Sigun gillar att måla tavlor eftersom hon alltid blir lugn då. Sigun gillar att måla tavlor. Måla tavlor. Sigun gillar att måla tavlor och måla tavlor att måla tavlor och måla tavlor. Sigun gillar att måla tavlor eftersom hon alltid blir lugn då. Hunden fick vara lös eftersom den aldrig sprang iväg. Hunden fick vara lös eftersom den aldrig sprang iväg. Hunden fick vara lös eftersom den aldrig sprang iväg. Lös, det är samma som utan koppen, utan band. Fifi är hungrig eftersom hon inte åt frukost i morgon. Fifi är hungrig eftersom hon inte åt frukost i morse. Fifi är hungrig eftersom hon inte åt frukost i morse. Eftersom Gunnar har feber måste han stanna inne. Eftersom Gunnar har feber måste han stanna inne. Eftersom Gunnar har feber måste han stanna inne. Katarina är trött eftersom hon har sovit för lite. Katarina är trött, är trött, är trött eftersom hon har sovit för lite. Katarina är trött eftersom hon har sovit för lite. Eftersom jag inte har träffat Lisas man tidigare vet jag inte hur han ser ut. Eftersom jag inte har träffat Lisas man tidigare vet jag inte hur han ser ut. Eftersom jag inte har träffat Lisas man tidigare vet jag inte hur han ser ut. Vet jag inte hur han ser ut. Lena är ledsen eftersom hennes pojkvän ska resa bort. Lena är ledsen eftersom hennes pojkvän ska resa bort. Eftersom ingen vill hjälpa mig måste jag diska själv. Eftersom ingen vill hjälpa mig måste jag diska själv. Eftersom ingen vill hjälpa mig måste jag diska själv. Och så har vi för att. Som nästan är likadant också. Ska se vad vi har om det. I morse tog Mia på sig en tjock tröja för att hon inte skulle frysa. I morse tog Mia på sig en tjock tröja för att hon inte skulle frysa.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 Uh, då ska vi se. Katarina är trött för att hon har sovit för lite. Katarina är trött för att hon har sovit för lite. Ines måste ha glasögon för att kunna se bra på långt håll. Ines måste ha glasögon för att kunna se bra på långt håll. Ines måste ha glasögon för att kunna se bra på långt håll. Therese ska åka till England för att lära sig engelska. Theresa ska åka till England för att lära sig engelska. Theresa ska åka till England för att lära sig engelska. Och så har vi så att som är lite likt också. Så att.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 Vi ska stänga dörren så att vi inte stör dig. Den nya boken är intressant så att jag vill läsa ut den nu. Den nya boken är så intressant att jag vill läsa ut den nu. Läs ordentligt så att du kan läxa an till imorgon. Läs ordentligt. Så att du kan läxa till imorgon. Läs ordentligt så att du kan läxa till imorgon. Och där stannar vi med denna podden. Nästa podd ska vi ha några fler. Hej då!